Zdravljeni v novi odaji Društva za razvoj humanistike. V današnji oddaji bomo nakratko predstavili osnove izobraževalnega programa Filozofija za otroke. Za splošno predstavitev programa bo s prispevkom z naslovom Filozofski razmisliki z otroci poskrbel eden pionirjev Filozofije za otroke pri nas, dr. Marjan Šimenc. V drugem delu oddaje pa se bomo o praksi izvajanja filozofije za otroke pogovarjali s profesorico Maja Vačun, ki na osnovni šoli Selnica Obdravi že vrsto let vodi krožek filozofije za otroke. Želimo vam prijetno poslušanje! Za misel. Za misel. Zakaj so 4-letni, štiriletni, letni in šestletni otroci radovedni, ustvarjalni, motivirani in kar ne nehajo spraševati, do 18. leta pa postanejo pasivni, nekritični in jih učenje nad vse dolgo časi? Citat Matthew Lipmana, pionirja filozofije za otroke. Dr. Marjan Šimenc v prispevku, ki ga je pripravil za zbornik ob Svetovnem dnevu filozofije, podrobneje predstavlja idejo o filozofskih razmislikih z otroci. – Kje smo? – praša Ana. – V Šiški, odgovori Stric. – Kje je Šiška? – nadaljuje Ana. – V Ljubljani. – Kje je Ljubljana? – se spete oglasi Ana. – V Sloveniji. – Kje je Slovenija? – V Evropi. – je Stric že malo nastrpen. – Kje je Evropa? – Na zemlji je kratek Stric. – Kje je zemlja? – se ne utrudi Ana. – V vesolju – odgovori Stric in upa, da se tu konča. – Kje pa je vesolje? – praša Ana in tokrat ne dobijo odgovora. Ko poslušamo filozofe, se nam lahko zdi njihovo govorjenje oddaljeno in tuje in ko jih beremo, se nam zdijo težko razumljivi in zapleteni, morda celo zateženi. Filozofija še nam, odraslim, ni dostopna, kaj šele otrokom. Ko tako razmišljamo, pozabljamo na živo radovednost otrok, ki se precej razlikujejo od vsak peto življenje življenja odraslih, ter igranje z besedami in idejami ki jim je tako blizu. Ta neomejena radovednost otrok ni samo rezultat njihove neizkušenosti in nevednosti, temveč tudi vroče potrebe razumeti svet, v katerem živijo, razumeti sebe in druge in sploh vse to, kar je. Če to upoštevamo, potem otrok ni potrebno upelevati v filozofijo. Otroci se že gibljajo v filozofiji, se že zastavljajo filozofska vprašanja in potrebujejo samo ljudi, ki jih ne bodo ovirali In ne otišali, ki ne bodo prepovedali njihovega iskanja, te več jim bodo preprosto prisluhnili in jih vzeli resno. Filozofija za otroke in z otroci je poiskus, kako prisluhniti otroku na organiziran način in ustvariti prostor, kjer njihovo odkrivanje tega, kar je za pomembno, lahko poteka na nekoliko bolj strukturiran način. Ana iz začetnega pogovora ni izmišljen lik, pa tudi nobena izjema ni. Starejši smo že nekoliko pozabili svojo otroško zvedavost, starši pa vedo, da se majhni otroci ne naveličajo sprešavati. in nekateri starši se zato pozneje tudi sami sprašujejo, kam je izginila radovednost, ki je krasila njihovega otroka, ko je bil še majhen in kaj bi lahko naredili, da bi spodbujali in ohranjali pri življenju to otroško zanimanje za vse na okrog. Filozofija za otroke je pristop k posredovanju filozofije in filozofskega mišljenja, ki se je od svojega nastanka pred dobrimi 40. leti razširil po svetu, tako da ga danes prakticirajo v več kot 40 državah. Razlog za to je prepričanje, da filozofija za otroke ni samo metoda poučevanja filozofije, temveč tudi nov pristop k poučevanju, katerega veljavnost sega preko področja, ki ga zamenjuje, posamezni šolski predmet. V čem je njegova odlika? Filozofsko raziskovanje za otroci je v 60-ih letih 20. stoletja začel razvijati ameriški filozof Matthew Lipman. Sprva zgoj zato, da bi spodbujal otroke k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, da bi torej razvijal tisto, čemur se danes reče više kognitivne ravni. Poleg tega neposrednega cilja, ki je v skladu z običajnimi splošnimi cilji izobraževanja, program izhaja iz prepričanja, da so otroci po naravi filozofi, saj se znajo od malega pristno čuditi in spraševati o svetu okrog sebe. Da tega v neki starosti ne počnejo več, so krivi tudi odrasli, ki ne vedo, kaj bi počeli z množico njihovih nenavadnih vprašanj. Pa za razmisle, o njih ni potrebna visoka inteligenca ali posebna nadarjenost, le pripravljenost uporabljati lastno pamet in biti odprt za vprašanja, ki se nam zastavljajo. Lipman je s filozofijo za otroke začel kot univerzitetni profesor filozofije v 60-ih letih prejšnjega stoletja, torej v obdobju družbenih pretresov, vojne v Vietnamu, študentskih nemirov. Njegova ocena je bila, da k destruktivnosti sveta pripomore tudi to, da ljudje ne mislijo. Svet je človeški svet, ljudje ga ne nehno so ustvarjamo in ker ne mislimo, ustvarjamo slab svet. Da bi svet spremenili na bolje, jih je treba učiti misliti. Vir potrebe po filozofiji za otroke je bila torej tudi potreba po oblikovanju drugačnega sveta. Da bi svet spremenili na bolje, bi morali znati bolje misliti svet in naš položaj v njem. Program, ki ga je v treh desetletjih razvijal Lipman, sestavlja sedem čitank za učence, vsako pa spremlja podroben priročnik za učitelje. Naj jih nakratko predstavimo. Prva čitanka po vrsti je Elfi in je namenjen otrokom starim okrog 6 do 7 let, Podarek je na razmišljanju, o mišljenju. Širše filozofsko področje, s katerim je povezana čitanka, je raziskovanje izkustva. Kijo in Gas je čitanka, namenjena 7- do 8-letnim otrokom in osredinjena okrog razmisleka o naravi. Širše področje, na katero se navezuje, je okoljska vzgoja. Pixi je namenjena 8- do 10 let starim otrokom, njena temeljna tema je razmislek o jeziku. Harry je namenjen 10- do 13-letnikom, njegova temeljna tema so osnovne miselne spretnosti, širše področje je mišljenje in logika, priročnik za učitelje pa nosi naslov filozofsko raziskovanje. Liza je namenjena 12- do 14-letnikom, temeljno področje je etični razmislek, priročnik pa nosi naslov etično raziskovanje. 14- do 15-letnikom je namenjena suki, katere temeljna tema je razmišljanje v jeziku. Mark pa je namenjen 15 do 18 letnikom, osrednja tema je razmislek iz družboslovja, učiteljski priročnik pa ima naslov Družbeno raziskovanje. Zofini, ljubimci Kodro filozofije za otroke je raziskovanje. To ni razumljeno kot specializirano področje dostopno samo majhnemu številju specialistov, temveč se v filozofsko raziskovanje lahko vključi vsakdo in vseh starostnih obdobjih. S filozofskim raziskovanjem se lahko začne ukvarjati že otroci v vrtcu. Posebnost raziskovanjem pri filozofiji z otroki je njegova ključna povezanost s skupnostjo. Kaj je skupnost raziskovanja? Za je najprej značilno, da otroci sedijo v krogu, tako da lahko vidijo drug drugega. Če znajo brati, berejo odlomek iz čitanke, vsak prebere en odstavek, drugače pa jim bere učitelj. Bistveni del programa za vsako starostno stopnjo je čitanka. Gre za pripoved o vsakdanjem življenju otrok, junake v njej doživljajo podobne stvari, kakor učenci, ki jim je namenjena, ter se o njih sprašujejo in pogovarjajo. Izkaže se, da imajo vsakdanje oprašanja vprašanje otrok izrazito filozofsko razsežnost. Včitanko tako niso preprosto vključeni nastavki za razmisleko na katerih filozofskih problemih izgodbe je razvidno, da filozofije ni potrebno našati vsak danje življenje, v njem je vselej že prisotna. Pokaže se brž, ko začnemo razmišljati o svojem izkustvu in doživljanju, kar počnejo junaki včitankah. Pobranju je čas za premislek. Otroci premišljujejo o vprašanjih, ki so se jim ob zgodbi zastavila. Zaradi podobnosti se lahko identificirajo z izkušnjo junakov, ta pa že vključuje filozofske probleme, za katere se izkaže, da ne izvirajo iz soban učenjakov, temveč iz našega vsakdanjega življenja. Poleg tega je v zgodbi vselej zastopano več glasov, več pogledov, več izkušenj, več čustev in je tako že predstavljena neka skupnost, čeprav še ni prava skupnost raziskovanja. Otroci so v zgodbi že postavljeni v odnos do drugih otrok in izkušnja vsakega bravca ni samo v njegovi glavi, te jo je vsaj deloma že nakazal junak Tamzunaj v krogu imaginarnih junakov. Naloga bravca je le, da jo prenese tudi v krog svojih realnih vrstnikov. Lahko bi rekli, da v diskusiji otroci pišejo zgodbo naprej. V priročniku za učitelje je pole korisa filozofskega vzadja in konkretnih vaj navedenih tudi nekaj vprašanj, ki jih učitelj lahko predlaga učencem v obravnaval, če na začetku sami nimajo predlogov. Prvi korak, ki sledi branju in premisleku, je osredotočen na učence, vsebine pogovora ne določi učitelj, temveč oni. Pravzaprav ne gre za vsebino, temveč za vprašanja sama. Vsa vprašanja otrok se namreč napišejo na tablo, vsako lepo opremljeno z imenom tistega, ki je vprašanje zastavil. V naslednjem koraku otroci izberejo vprašanje za razpravo, ki s tem dobi poseben položaj. Ni nekaj, kar pride na vrsto na koncu razlage, temveč je postavljeno na začetek ure. Prav tako ni samo umevno, da učenci že kar znajo zastavljati vprašanja, te več lahko ta korak razumemo tudi kot učenje zastavljanja dobrih vprašanj. Ko se otroci odločijo, katera od napisanih vprašanj se jim zdijo najzanimivejša, se razprava lahko začne. Osrednja točka filozofije za otroke je torej posebna skupnost. Njene temeljne značilnosti so običajno povzete takole. Učenci skupaj preberejo zgodbo. Izhodišče je tako vsem skupno. Učitelj vpraša učence, kaj se jim je v zgodbi zdelo zanimivo. Spodbudi jih, da v svoje vtise posredujejo v obliki vprašanj. Vprašanje zbere na tabli in ob vsakem napiše ime učenca, ki ga je zastavil. Skupnost na to razpravlja o vprašanjih. Vrstni red lahko določijo na različne načine. Lahko se glasuje o najbolj zanimivem vprašanju, vprašanja lahko poskušajo urediti po podobnosti, tako se pokaže, zakaj je največ zanimanja, izloči se zelo lahka ali zelo težka vprašanja, skupnost se lahko razdeli na skupinice in vsaka razpravlja vprašanih, vprašanjih, ki so jih predlagali njeni člani, nato pa predlaga eno vprašanje v obravnavo celotni skupini. Bistveno je, da izhodišče dela niso že dani odgovori, temveč tisto, kar se učencem zastavlja kot vprašanje. Pravila razprave določi skupnost sama. Običajno pravila vključujejo. Pri govorjenju vselej naslavljajo celotno skupino. Bodi tiho, kadar ne govoriš skupnosti. Govori samo eden, ostali ga poslušajo. Ko govoriš, govori dovolj glasno, da te drugi slišijo in tako naprej. Osnovni dispozitiv, značilen za filozofijo za otroke, je troje zelo preprost. Skupnost učencev, ki se oblikuje v ob razpravljanju o nekaterih vprašanjih učinki procesa, ki se začne oblikovati, pa so lahko oddalno sežni. Po mnenju programa filozofska diskusija v skupnosti raziskovanja pomaga razviti temeljne sposobnosti in dispozicije, ki bodo učencem omogočile dejavno živeti v družbi. Mišljenje otrok posledično lahko postane kritično, sodelovalno, ustvarjalno in skrbno. Kritično mišljenje Lipman opredeli kot samo popravljajoče se mišljenje, sodelovalno meri na sposobnost misliti skupaj in z drugimi in graditi na njihovih idejah. Ustvarjalno meri na imaginacijo in ustvarjanje novih pomenov, skrbno mišljenje pa na vrednote in čustva, zlasti empatijo. Bistveno je, da se o teh ciljih pri pouku ne govori, pač pa se okolje oblikuje tako, da sodelujoči začnejo ustrezno delovati. Filozofsko raziskovanje upelje otroke v javno razpravo o vrednotah in moralnosti. Spodbuja jih, da moralno presojejo in tudi razmišljajo, kaj je moralno presojanje in kaj pomeni biti razumen. Toda dobra diskusija ni samo govorjenje, ima svojo lastno kulturo. Upeljena so poseben način skupnega delovanja, kultivira pripravljenost za delovanje in vrline, kakršne so spoštovanje drugih, odkritost in odprtost duha. V Sloveniji je bila filozofija za otroke oziroma filozofsko raziskovanje za otroki uvrščena v nabor obveznih izbirnih vsebin v zadnjem obdobju osnovne šole. S tem je bila dana možnost, da program zaživi tudi pri nas. Zofi, ljubimci. Učitelj ima v skupini različne vloge. Na začetku, ko se skupnost raziskovanja šele vzpostavlja, je predsem organizator in spodbojevalec diskusije. Tako se izogne svoji tradicionalni vlogi vira vednosti in ocenjevalca odgovorov učencev. Učitelj je član skupnosti in ima dolžnost sodelovati v diskusiji, tudi v svoji tradicionalni vlogi bi imel njegov prispevek večjo težo od prispevkov učencev. Zato je pomembno, da ne povesta lišč ali dejstev, če je verjetno, da bodo učenci s primernost podbudo sami prišli do spremljivih odgovorov. Pri tem je v pomoč razgledanost v filozofiji. Bolj kot je doma v prostoru možnosti, ki jih odpira filozofski premislek, lažje se znajde v diskusiji in bolje razume ideje učencev. Po drugi strani pa je njegovo poznavanje filozofije lahko težava, če zaradi njega že vnaprej ve, kaj otroci želijo povedati. Zdi se, da mora pri diskusiji učitelj svoje znanje dati v oklepaj, da se bo laže posvetil poslušanju, poslušanju tega, kaj učenci v resnici rečejo in bo dopustil, da učenci narekujejo tok pogovora. Hkrati pa ga ne sme dati v oklepaj, da se bo laže znašel pri usmerjanju diskusije, kadar bo treba. Se pravi, učitelj se mora učiti filozofijo, naučiti pa se mora tudi, da se filozofske vednosti ne oklepa. Zgoraj razvito vlogo učitelja, smo strnili v tole formulo. Učitelj naj bo pedagoško v ospredju, filozofsko pa v ozadju. Seveda diskusija včasih potrebuje njegov prispevek, kdaj in koliko, pa je stvar učiteljeve presoje, pri kateri ga vodi poznavanje skupine in danega problema. Učitelj vidi več, zato lahko vodi, napeljuje, pomaga, kadar je treba. Umetnost je ravno v občutku, kdaj posredovati in kdaj ostati v ozadju. Končni cilj je, da skupnost pozna, da so številna vprašanja zapletena in jih ni mogoče na hitro rešiti. Potreben je čas, lotevamo se jih počasi in postopno, čas jih tudi malo na okrog. Učenci se morajo naučiti ceniti pojasnevanje tega, kaj je sploh problem, čeprav sezan ne najde rešitve. Izogibeti se je torej treba prehitremu zapiranju vprašanj. Učence je treba spodbujati, da sprejmejo odgovornost za svoje komentarje in so jih pripravljeni zagovarjati ali pa zamenjati svoje stališča, če se je razprava pokazala, kot da je tega potrebna. Učitelj mora zagotoviti, da kritike nekega stališča niso doživete kot kritike zagovornika tega stališča, le v varnem okolju je mogoče preizkušati različne zamisli in preverjati njihove posledice. Bistveno za skupnost raziskovanja je, da gradi, izhajajoči z vprašanj in razmislekov učencev. Tako se jim da težo. Učenci pa se naučijo navezovanja na ideje drugih. Najpomembnejši ni premik od učitelja k učencu, najpomembnejši je premik od učitelja in učenca k skupnosti. Čeprav seveda razmišljajo posamezni učenci, ne razmišljajo vsak zase, temveč skupaj in skupaj vidijo več, kakor posamezniki. Učitelj si pri vodenju skupnosti pomaga pri tem z vprašanji. Z njimi učence usmerja in opozarja na različne možnosti, a jim vendar le pušča dovolj svobode. Spraševanje in samospraševanje je tako vzpostavljeno kot temelj raziskovanja. Pomaga razvijati miselne spretnosti, izčisti razumevanje, učitelju da povratno informacijo, vzpostavlja povezave med idejami, spodbuja radovednost, vnaša nove spodbude in tako dalje. Zato je pri filozofiji za otroke posebna pozornost namenjena tipom vprašanj. Nekatera imajo to lastnost, da se že z zastavljenostjo samo v pravem trenutku spodbudijo nekateri miselni procesi pri učencih. Postopke kritičnega mišljenja, ki so o teh vprašanj, lahko predstavimo z razpredelnico, ki se opira na poročilo ameriškega raziskovalca Pitra Fetioneja. Prikaz spostavlja elemente kritičnega mišljenja, ki so pomembni za filozofijo za otroke. To so interpretacija, kar pomeni kategorizacija, iskanje bistvenega, razjasnevanje pomena. Analiza, kar pomeni raziskovanje idej, identifikacija argumentov, analiza argumentov. Evaluacija, kar pomeni ocena trditev ter ocena argumentov. Sklepanje, kar pomeni raziskava dejstev, iskanje alternativ, oblikovanje sklepov. razlaga kar pomeni navajanje rezultatov, utemeljevanje postopkov ter predstavitev argumentov, ter samoregulacija, kar pomeni samopreiskovanje, samopopravljanje. Osnova te razvrstitve vprašanje njihova vloga pri spodbujanju raziskovanja. Seveda pa je za dobro vprašanje bistveno, da je zastavljeno ob pravem času. Raziskovalne korake lahko strnemo v model oziroma v neko trdno zaporedje korakov. Naprimer, Najprej se opredeli problem. Nato se postavi teza, nato se iščejo razlogi prid tej tezi, na to se raziščejo ključne podmene, nato posledice teze, nato to v prid tej tezi, nato primeri proti tej tezi in seveda so problem teza razlogi podmene posledice primeri proti primeri ključni za vsako raziskovanje, vendar nobenega koraka ne gre predpisati mehanično. Včasih je pač tako, da je diskusija predvsem raziskovalna in se giblje na ravni navajanja mnenja sodelujočih. Morda je poglavitno pri vodenju diskusije načelo, da se sledi razmisleku na ravni mnen, dokler se ta ne izčrpa, potem pa se vrnemo in poglobljeno premislimo povedano. Začnemo s predstavitvijo mnen, pustimo, da se razvijajo različne intuicije in se gre v različne smeri. Tok asociacij se ne ustavi, saj se še ne ve, kam bo pripeljev, Vreju idej in produkciji novih pogledov se na začetku pusti prosto pot. Domislice, zamah domišljije, igranje z idejami, svobodne asociacije, besedne igre, številni pogledi, mnoštvo izrazov so tako prvi korak, ki mu sledi analitični razum. Ta raščlenjuje, razvršča, ureja, izpeljuje, išče podmene, gradi sistem, identificira načela, upeljuje nove pojme. proces bi imel tako v dve fazi, produktivno in urejevalno. Mordaže izražanje mnen samo lahko razumemo kot prvostopnjo mišljenja, saj vodi k premisleku in je posledica mišljenja. Potem takem ne razmišlja izolirani posameznik, te več celotna skupina. Zato je pomembna tudi igriva plat filozofije. Mnoštvo pogledov, Besedne igre, svobodne asociacije, igranje z idejami, s katerimi se artikulira izkustvo in unaprejšnja vednost udeležencev, kar udeležence sprosti in ustvari občutek svobode in varnosti. Kajti njihovo izkustvo je pomembno, njihov pogled je cenjen in v resnici vsak lahko prispeva k napredku celote. Nekateri filozofijo za otroke predstavljajo predvsem kot učenje miselnih spretnosti in tako imenovanega kritičnega mišljenja, vendar se ne sme pregledati, da je ta cilj morda prvi za tiste, ki so zunaj programa in od zunaj gledajo nanj. Za v program vključene učitelje in učence pa je pomemben samo razmislek o vprašanjih, ki jih zanimajo. In pri razmisleku in raziskovanju se seveda uporabljajo možgani. In zrabo se učenci navadijo uporabljati miselne tehnike, postanejo spretnejši misleci, Ni pa to cilj filozofiranja, saj filozofija ni zgolj učinkovito sredstvo za razvijanje miselnih spretnosti. Posebnost filozofije za otroke je ravno to, da različnih metod kritičnega mišljenja ne abstrahira v tehnike, ki jih je treba usvojiti, te več ustraja pri primatu vsebine. In ravno v tem je njena prednost, saj so navadna programi kritičnega mišljenja, pri katerih se predvsem učijo tehnikah, ki se na to vadijo, precej dolgočasni. Tehnike seveda obstajajo za učitelja, ki jih spodbuja s svojimi vprašanji, a uporabljajo se zato, ker koristijo. In ker je učenje mišljenja pri filozofiji za otroke samo stranski proizvod razmišljanja, je filozofija za otroke tako lahko učinkovita pri razvijanju miselnih spretnosti, kaj ti drill hitro postane dolgočasen, razpravljanje v vprašanjih, ki jih sam izbereš, pa ne tako hitro. Poleg tega pa Filozofije za otroke ne zaznamuje samo kritično mišljenje, temveč še tri druga – ustvarjalno, skrbno in sodelovalno mišljenje. S tem je program Filozofije za otroke nekako predvideval gibanje spretnosti za 21. stoletje, po drugi strani pa s poudarkom na vsebini predstavlja tudi njegovo kritiko. Prispevek je izvirno objavljen v zborniku Svetovni dan filozofije, filozofsko mišljenje v praksi, ki je še v leto so priliki obeleževanja Svetovnega dneva filozofije. Zbornik bo na spletni strani dan filozofije.net kmalo doseglil tudi v elektronski različici. net. Vaša bližnica dovednosti Kako filozofija za otroke poteka v praksi, kakšni so rezultati in kakšne izkušnje vnaša v šolski prostor, smo ob priložnosti enega izmed za pedagoge pred časom spregovorili s profesoricom Majo Vačun. Profesorica Maja Vačun, po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok ter profesorica slovenščine in filozofije, je na osnovni šoli silnica obdrave zaposlena kot knjižničarka že vrsto let pa na šoli med drugim vodi tudi krožek filozofije za otroke. Kako ste se seznanili s filozofijo za otroke? S filozofijo za otroke sem se seznanila v času študija na udelko za filozofijo na pedagoški fakulteti takratni še Univerze v Mariboru pri doktoru Diokotniku. To področje me je zelo pritegnilo in sem se ga potem tudi izbrala za diplomski seminar, ki sem ga opravljala tudi pri doktor Kotniku. Kako ste začeli s kroškom? Torej za filozofijo za otroke sem se navdušila v času študija in tisto, kar želiš oziroma za kar si navdušen želiš predaja tudi naprej. In sem na šoli takrat dala pobudo za to, da bi filozofijo za otroke predstavili oziroma ponudili kot izberni predmet. To je bilo že kar nekaj let nazaj, takrat je bil še posluh uh, na šoli. In, uh, uh, uh, potem sem eno leto izvajala oziroma dve leti izvajala FZO kot izberni predmet. Spomnim se, da je bilo prvo leto zanimanje tako, da sem imela uh, dva uh, oddelka oziroma dve skupini po 22 učencev. Uh, se pravi, sem s predstavitvijo pritegnila tako otroke kot njihove starše, da so uh, se vključili v to. Potem pa nekaj časa oziroma v zadnjem času pa je preveč drugih predmetov, ki se dajo, ponudijo na izbiro učencem in sem filozofijo za otroke pač pričela izvajati kot krožek, ker sem jo želela nadaljevati. Najprej sem se obrnila na tiste učenke, ki so zelo veliko pri meni v knjižnici, ki, s katerimi smo se zelo dobro razumele, smo se bile že navajene, navajene, torej sem oblikovala skupino na ta način. S časoma se je začel Si upam reči širiti dober glas o za otroke in letos imam tudi to možnost, da učence navdušujem ali pa privabljam preko etike, ki jo poučujem. Imate za normalno delo dovolj informacij o FZO oziroma kako se jih poiščete? Že takrat, ko sem delala diplomski seminar, sem v bistvu, ta proces oziroma način dela pri filozofiji za otroke spoznavala. Kasneje me pa to področje zelo zanimalo in sem v bistvu se samo izobraževala. Najprej samo izobraževala, iskala kontakte, dobila od dr. Šimenca. Takrat še po mailu nekaj šla sem večkrat na ta seminar, ki ga je, ki je bil organizirala strani filozofske fakultete, potem sem začela sodelovati z doktor Kotnikom in Univerzo, oziroma oddelkom za filozofijo. Se izobražujem tam, zdaj že drugo leto grem na mednarodno konferenco v Grad, torej zgolj lastne želje potem, da to počnem. Pa je po vašem mnenju formalno pri nas preslabo poskrbljeno za to? Jaz bi rekla, da ja. Jaz bi rekla, da ja, da tudi sama, ne vem, tudi sama se mi zdi, da ni, tudi sama menim, da ni dovolj izobraževan v Sloveniji ali pa mogoče nisem dovolj informirana. Zgodilo se je tudi že, da je bil razpisan seminar izobraževanje v Ljubljani, pa je bilo premarlo kandidatov, se pravi, da potem sploh ni bil izveden. In ja, učitelji, bom rekla, drugi učitelji, pa nisem še zasledila, da bi imeli interes za filozofijo kot tako, no, da bi se na to vrstna izobraževanje prijavljali. Zakaj menite, da je temu tako? Jaz mislim, da je ne poznajo dovolj dobro, da, da, pred, da predvsem dvomi v svojo svojo kompetentnost na tem področju, oziroma, da se jim zdi filozofija nekaj abstraktnega, ne poznajo te življenske filozofije, ki jo v bistvu v FZO ponuja. In ravno to vrstno izobraževanje, kot je bilo danes, je dober primer za to, da dobijo pogled Kako poteka vaš krožek, koliko otrok ga obiskuje in kako pogosto poteka? V tem šolskem letu ga obiskuje 11 deklic iz sedmega in osmega razreda, poteka enkrat tedensko vsak četrtek zjutraj po eno šolsko uro. Vedno začnemo uro z besedilom oziroma zgodbo, ki jo sama vnaprej pripravim. Učenke na to besedilo vsaka zase potiho preberajo, tako željo so izrazile same, ker so rekli, da besedilo boljše doživijo. Potem besedilo po delih preberemo še skupaj, se pravi na glas. Po branju povabimo učenke, da izrazijo ti, se doživetja. Na to pa v obliki vprašanja zapišejo tisto, kar jih zanima, kaj se jim zgodbi zdi nenavadno, navadno karkoli, o čemer bi pač želeli diskutirati. Ko vprašanju se vsaka tudi podpiše, potem vsa vprašanja preberemo na glas in začnemo za izbiro vprašanja. Če se da vprašanja kategoriziramo, po podobnostih, zdaj v zadnjem času pa smo vprašanja izberali na način, da dekleta glasujejo za tisto vprašanje, o katerem bi se želela pogovarjati. Potem, ko izberemo vprašanja, um, učenka, ki je vprašanje zapisala poveza, kaj jo je zanimal ravno ta vidik in uh, zelo sem vesela, da se zdaj, tretje leto, diskusija potem že kar sama razvije, torej, da uh, deklice že kar nadgrajujejo uh, vprašanje oziroma misel druga druge daje, torej že res ta skupnost raziskovanja. Katere teme v krošku običajno obravnavate? Jaz eh, skozi leta opažam, da so učenkam oziroma učencem v osnovni šoli bliže teme, eh, s katerimi se lahko poistovetijo. Torej, eh, konkretno, neabstraktno mišljenje. Največkrat za to izberem skodbe, ki vsebojajo določen etični oziroma moralni problem. Eh, razmišljamo pa tudi o temah z področja epistemologije, ontologije, eh, eh, Ampak imam pa tudi izkušnjo, da te... Eh, Zgodbe, ki so v teh čitankah, nim niso najbolj blizu. Zgodbe jaz izbiram iz različnih, kot knjižničarka imam to prednost, da, da veliko takih zgodb poznam, dobila sem nekaj zgodb oziroma namigov za to tudi na teh izobraževanjih, tako da v bistvu vsako zgodbo izberem pred vsakim srečanjem. No. Kako so otroci sprejeli FZO in kakšni so njihovi odzivi? Ja, v osnovni šoli je filozofija nek abstrakten pojem, ne, ki ga učenci niti ne poznajo. Zgodilo se je že, da ga niti ne znajo izgovoriti, kar mi je bilo še posebej zanimivo. Uh, poznajo ga z tega vidika uh, slabšalnega, ne, ki se uporablja v svetu odraslih, torej ne filozoferaj, uh, torej kot neko prazno besedičenje in uh, zato je tudi, se mi zdi, da toliko težje jih navdušiti za nekaj kar česar Pravzaprav nimajo odnosa, ali pa imajo nek tak uh, slabšalni odnos. Ampak ja, um, uh, zdaj filozofijo za otroke že poznajo. Čeprav še vedno se najde kdo, ki je skeptičen, pa reče, da on ni za to. Ne. Ampak tisti, ki se odločijo sodelovati, torej te deklice so navdušene, so spoznale to življensko plat filozofije in komaj čakajo, da se spet srečamo in me zelo veseli, da ko že one, kar same sprašujejo o naših srečanjih, ko recimo povedo, da na to pa res nikoli ne, bo, ne zamudijo in To v čast in v veselje. No. Vaš krožek sodeluje tudi s filozofsko fakulteto in profesorjem Rudijem Kotnikom. Kako poteka to sodelovanje? preko predmeta didaktika filozofije, kjer je tudi področje FZO prihajajo na hospitacije a, tedensko k nam a, hkroško. A, v bistvu hospitirajo se, s časom tudi vključujejo v samo diskusijo, ki poteka a, in pa kasnejo upravljajo tudi nastope, obvezne nastope, ampak v dejanskem okolju, torej v dejanski skupnosti raziskovanja, ki jo pač mi že Se vam zdi, da je krožek izpolnil vaša pričakovanja? Ja, filozofija za otroke definitivno izpolnjuje moja pričakovanja, predvsem pa me izpolnjuje in izpopolnjuje kot osebo, kot učiteljico, kot knjižničarko, kot mamo, kot državljanko. Napredek v, pri sebi opažam tudi v zmožnosti vodenja filozofskega dialoga, učim se za učenkami in od njih, veliko pridobim s tem izobraževanjem ampak največ pa v praksi. No. Uh, napredek vidim pa tudi, uh, v prihodnosti bi si seveda želela imeti izberni predmet, želela imeti tudi uh, uh, več skupin ali pa mogoče um, uh, večje, večjo skupino, čeprav dobro, enajst je ravno prava meja. No. Uh, tudi opažam, da bi bilo verjetno preveč, uh, uh, že več, že preveč. No. Ampak všeč mi je pa tudi, da opažem napredek pri očenkah, torej očenke danes so v primerjavi s tremi leti nazaj, tiste, ki so že konstantno vključene v ta krožek, so sposobne več, torej na dano besedilo so sposobne brez težav, Sestaviti odprto vprašanje, ki se ne nanaša zgolj na vsebino, ampak predpostavlja tudi že nekaj, kar je skritega. Sposobne so um, osebne diskusije, sposobne so uh, definicije samih pojmov ali pa, ali pa mogoče tudi razmišljanja o pomenu nekih pojmov, sposobne so aktualizacije, argumentacije, predvsem pa mi je všeč to, da so sposobne nadgrajevati druga drugo in um, Ja, iskati protiprimere, podajati protiprimere, opaziti, da so same spremenile mišljenje toko, to, tekom naše diskusije in to. Se s kolegi na šoli pogovarjate kaj o FZO, kakšni so njihovi odzivi in ali jih zanima, da bi morda tudi sami želeli poiskusiti. Ne, pravzaprav najbrž vsi moji sodelavci vedo, da izvajam filozofijo za otroke, z katerimi se včasih tudi pogovarjamo o načinu dela pri filozofiji, pomenu vprašanj, načinu diskusije in podobno. Nekateri tudi vedo, da sodelujem s tem in za filozofijo in pa študenti, vendar pa za sodelavce še nisem upravila kakšne hospitacijske ure, bi mi bilo pa čast, če bi prišla z njihove strani pobuda da uh, bi želeli prisostvovat. Uh, tudi tega, da bi si kdo želel poskusiti uh, izvajati filozofijo, še nisem slišala. Verjetno je to, to kar sem rekla že prej, da uh, obstaja prepričanje, da niso dovolj kompetentni. Lahko pa, da se motim, ne vem. Z za misel. Za misel. filozofijo se morajo ukvarjati vsi, ker je naravno stanje človeka. Ko se otroci v starosti štirih let začnejo spraševati, zakaj, da zakaj se ne bo ne zruši na nas, je to filozofsko vprašanje. Nekoč pa sem slišal malčka, ki je rekel svoje mami, Bog ne obstaja, ker nima mame. To pomeni, da je že dojel princip kauzalnosti. Že Aristotel je rekel, da je filozofija naravno stanje Vsi si zastavljamo vprašanja. Citat italijanskega filozofa Umberta Galimbertia. toliko smo pripravili za tokratno edicijo oddaje. Zahvaljujemo se vam za pozornost in na vas hrati vabimo, da nam ponovno prisluhnete že čez 14 dni, ko se bomo posvetili prispevkom na temo smisla, ki so nastali ob priliki osrednje slovenske prireditve Svetovnega dneva filozofije, ki je že tradicionalno 3. četrtek v novembru potekala v Mariboru. Vabljene in vabljeni ko obisku naše spletne strani, Če pa bi radi z nami navezali stik, vas vabimo, da nam pišite na mail naslov zofijini.afna.gmail.com. Oddajo je pripravil Robert. Skozi oddajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na stranih spletnega arhiva Internet Archive. Hvala za pozornost in vse dobro do naslednje prilike. Hvala za pozornost in vse dobro do naslednje prilike. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci.